گران و مخترم کو د لیا کتلی صحیب داد دور ای تفسیح القرآن چپا مدرسہ دار القرآن کالو خان کی پسندوگارچین کی شیرہ دادی دمینای دو پتی ایسا تایی اشاہ دی سنت کیسد این سیدیز مرکل دکان نمبر پیس عبد الرحمن پلازان ایس دی مین چوک جانگی رو سوابی پاپرائی در توحیدی موبایل نمبر 031-710-124 نشی پیدا کول جا لکم گرزول استاد پارا من انفسکم دنفسون استاد ازواج انجوڑی و من الانعام او دسارون ازواج جا جوڑی انسانانو که نرومادا زناورو کم نرومادا مارغانو که نه بااتو کې یز را او کوم زیاتې تسوفی په پیدا اش کې لسه کم نشتهې پهشاناند د صفت د الله ش ایسی بعض چې دلته کې کا په ضید دی لسه مله وشي خدا خداې صحیح نه راځې بلکې دا مسلو پهمانه د شان نبي اخمانه راځي د الله په شان د سوبشته نه دغه معنی څه کیه بهتر معنی درته چې مسلو پهمانه د صفات دی ینه په شان د صفوند الله ای سوبنشته لري د الله جو کم صفات دی داس مخلوق کې نشته لري وه هو السمیع والعلیم وه هو السمیع البصیر او ذال الله يريد ان کې دي ليدن کې له پارسو له ما قاليد السماوات دغې الله سره كونجان د اسمانونو دي والارض د زمه کوي يبستر رزق فواخر رزق لمن يشاء او چاہتاه غري او تڠي د الله کار دي چاله لږ دير چاله لګ انه بيشکه الله بكل شيء عليم بارا زبانه پوري شرع عليكم و دوی آیت که پاگه ولی شبه بانده تنویر اورانایی چهی کذالک یوحی الیک و الیلذین من قبلك پاگه بانده تنویر اورانایی چهی تا سوی چه دا مسلستان چان وقتی کلی ندا و دا خوککارم مسل را شرعا لکم مقرکل دا استاد فارا من الدین دا دین ما آغا و صحابهی چه حکم کرده پاگه سرانوهن نوح علی السلام والذی او اغه سو او حینا الیکا چوهه کړه د من ستا او تا آدما کنو انبیو مثلا یو اختلاف پکې نشته او ځیندار چې دا ارچا کړه نوح علی السلام کړه بل پیغمبر کړه و ما او اجه حکم کړه موږ په دې مثله سره ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام ان اقیم الدین دا چې مضبوط کئ دین خپل دا چې مضبوط کئ بلنه خپل دین په معنا کله کله د بلنې مراضي واغه بلنه صرف الله لپاره خاص کئ ولات تفرقو فيه اډلډل مکه کې په دې دین کې تفریقه م جوړه و دل دل کبر اډر له یو یدا علالمشریکینا پموشرکان باندې ما هغه مسلات دوهم الهي چې تاسو را بلیږي تا ګراندا لویدا سختره د مسله توحید په دی باندې چې الله سره نه باندې ولي نشته ري الله د پاکش ته بي ورقي ځانته من آسو خویشا او چوالې ويهدي توفیق ورته الهي د مسل ايتا یا د قران تا من آچا تایونیب چی روجو کوي روجو کون کی, کی الله توفیق د خپل کتاب ورک درم شباو داغی جواب تو چی کم مسئلہ کئی نلیل علماء پوی خلقستا خلاب تردی دا څنګه مسئلہ را جواب جواب وما تفرقو او دلدلین ریشوی اللہ من بعد ما مگر پس نه ناجا احمل علم چرال دی تفویا و وترا له اختلا به شروعکو نو کپ اران نه بیا اختلا پول کو جواب بغ ب نه هم دوجې د زر نه په خپل مننس کې ز د اات په کراغې او زه داات چ راشي نه رواسې زه اقب بیا رووا دله اختلا ځکه شروعکو چې داینات دا دوج نه بغ ح په کېراغې ولاله کلماتتون ن سوال بیا پیدا شوغی وي دیمنګه نهمنو دا ممسله منغله الله ذابلې ن را فورا فورن نه جواب والله وله کالیماتتون او کچنا ونا لک سباقت مخکې م رب کا طرفا د رستانه الجلې مسممن غ ایټمو قرار پورې ل قوې اب نه هم کا مخاف سره به شاب په من ددي کېله ځنا ب ش کسان او ررس کتاب چېورکشر یاته دینه لفی شک منو خامخا پښه کې ردی کتاب نام لري مضبوط شک لري ورغیم نه منوي فلذلك فلذلك پس د 파را د دې مثله فد خلک فلذلك د 파را د دې مثله فد اورابل خلک سم مطلب د فدعو لزالک او فلزالک ردی فدو اغج کمنون آخذب دی دیو فیل خذب دی دبل ما پول خذب دی سمانا فلزالک پس رابلا د پارا د دی خلق د دی مسلی د پار خلقو رابلا فدعو لزالک پس رابلا دی مسلی تخلق فلزالک فدعو پس رابلا دی مسلی د پاره دی مسلې فدورہ بل خلق فدعوا لذالك نځکع کلام چې کم دی عقد غسرې بیا بیا مقرر دی فليذالك فدعوا پسرا بلا خلق دی مسلې تا نو را بلا دی مسلې خلق او چې ته خلق مسلې ترابلې فواستقم نو کلک شیا مضبوط شا کما عمر ته لکه څنګه چې حکم شویل تا تا واللاته تا بداریمه کوه هخوا اهم د فشااتوردي وقللووا عامن توما ان کلل دی بما په کتاب انزل الله چې را لګل د الله من من کتاب د کتابنه وامرتو حکم شو د ماطاللی او دله بين کوم چې انصاب کومه په من ستاسو الله خدای پابنه ربزمونږ دی ورب بکم او رب ر اعمالنا لنا اعمالنا زمنگ لپاره امن زمنگ دی ولكم او استاد لپاره اعمال کوم عمل نستاسری لا حجت نيشت لري جګړه بیننا په زمنگ کې او بینه کوم په من کې یا نيشتره دلیل مطلب دا چې مسله واضح ده ای ضرورت نيشت لري چې پدې کې اختلاف وشي ستا عمل هغه د شق دی زمونږ توحید توید دی ستا ساعملغنا کار دی زمونږ عمل الله تخرري الله خو پاک پا کژما او بکې بیننا په من زمنږ کې لی المسیر او د الله تو پسه والله ځنا کسان یو حاد جوونه چې جاګړقي في الله په حکم دا الله کې خللهفی حکملله په حکم دا الله کې من بعد ما پس دا نه اوس تجیب چه قبول اشواء الله دا اللہ قبول اشواء بلن دا اللہ نپس داغین جگر اخلکو شورو کلا حجتهم دلیل دادی د حضتن باطل دی عند رب بهم فنیزد رب دادی اللہ چه کم دلیل دی پیشکی خود سخت دی اگر باطل دی اگر ایکان دی و علیهم پا دی باندی غزب غزب دال لدی و لهم دی شدید عذاب سخت دی اللہ اللذی اللہ ذاتے انزلن کتاب چرا لے گا لے دے کتاب دل حقید پارخ کارکول دا حق والمیزان او دا تلرا تلرا پا دی عمل کراو کوٹاو گورا عمل پیو کتاب کتابن سنتی لے سی رفیون بلوتن ناسی فیها ظلم حقی قرآن زمان کسو تیر دی بانے بزتلم دی بانے بزتلم او څوکو په دیبانې پروخیڅوک پاغیبان کمم ځکه ډیر من کو دبانېغا میلی نو الله وي اووطله په دیبانې عمل و ما درې کا سه خبرې تهله الله ساته کې چې قیمت قریب نهديوي یا ستااجو تلواررکي بهحل نهځ نه په دی سره کسان لا ایمنونه بيا چې قین نه کې په دی کتاب واللهنه کسان آمو چې مومناندي مشقونه یریږې منهار د دې کتاب د خلاف کولونه او يعلمون پوېګی دي ان هالحق چې به شهکدا قران حق دی الا د پیمانه میزان یني د قران الا خبردار ان الذين بشکا کس یمارون چې جګړه کوي فساتې په قیامت کې په بارد قیامت کې یا یمارون شک کوي فساتې په بارد کې چې که امشتو کې دی رابشی کرا بنشی لفیز والعالم بعید خامخواف و گمرہی لری کی دی اللہ لطیفا اللہ دی دے بے بادهی پا بندگان اخفلو یرز و ورکی منیشا چا تا چو غاری وحوال قویل عزیز دقا اللہ طاقت لرنکی زور وردے اوز دا دنیا نا بے رغبتی ورکی چې د الله د کتاب بنده بند پاکی گی نوولی د دنیا سره د دنیا په زینت او ښایست سره د دنیا نه بیرغبتی ورګی من که نه یری دوه سوچې را دکې هر سال اخرته د فصل د اخرت نزيد لهو فی هرسه نزيادت پور کو دتا مونږ په فصل کې زیات کو دلرا په دغه فصل کې یا سره د آخرت د پټی طلبګار دی اغه له کوشش کوي الله ای هغه کې بوله مونږ زیات ورکو او ترغیب آخرت تم ورکی د دنیا نه بیرغبتی وامن کان یریدو آسو چې ویره د کونکي هرڅه دنیا دفسل دنیا ناتهی منها ور بكمه هغه تراغینا وماله نبیدر پارا فل اخرته په جنت کې من نصیب صحیح سا اخرت ینه جنت زکا چې دغه دنیا سره پخوختا وی اخرت سرابیا د جنت اسی نه پاک وز دا تنویرو په درې مشوباندری استاد خبر لیله علما خلافتي ندې چې الله وايي چې ودا قه د قران او د سنت خبره ده دا دین او قانون خو دی, دی دا د غره چاد نه عملهم عیش تر دې لپاره عاشوراء کاه اسداران شرعو چدي جوکړي دي له هم د ځان د پارا من د دی نه دا د دین نه ما اقسو آغ لم یزن به الله چې حکم نور کړ الله داږي که دې ځان له خو سخته دین جوړ کړل دی نه آیا الله را دې حکم سره دی او دا دین د پیرو د مولا دی نو دا دین د الله قانون دی او دا د قران دی کې رد او بدل کم او زیاتې نشرات لري وق کارل دی نو دې په کسی جوړ کړی وی ولو لا کلم تول فصلی آکه چرنه ونه د فیصله لقزي بینهم دخواه مخاف سه به شو په می نهدي کې کاله دا فوق بزا منا و نه نو کړي چې په وخت باې بهځ ذا برکوم بټمه نه ناغ وخت سره به اللدي لاذا بررکو و نه ظاله می نه او ب شکه ظالمان له هم دی رپاره عذا بن علی اذااف در ناک دیته ظاله می نه ته نهظالمان مشقی نه یری دون کې دا سناکهسبب چ کړی دي د خپله من نام نه به یریږي وهوه او دازا دا کسب د دې واقع هم بهم پرېوتون کوي پدي باندې کم عمل چې کړه دا غ سزا بخوري د غین په یریږي بیا والذینا کسان امنو چې قینو کو عمل صالحات عملو کنه فی رو ذات الجنات وباغونو د جنت کې به لہم دیره پارا ما سب یشاونا چې غوړې دي عند ربیم به خوکه در خپل الوی چې سره ته تيجه اربع مې لويګې دي تا ذالکدا احوال فضل الكبير دا فضل وې دے دا فضل وې دے چاله سو جنته دا داخل کو ذالک الذي دا جنت دے يبشر اللهو چې سره ورکی الله عباده الذين عابدگان و تا امنو چې ایمان راول دي و عمل الصالحات عمل کو نیک قوله پیغمبره لا اسالكم ان قالم استعصى پدے مسلہ اجرن سکی سم مزدوری الا في فل قربہ ایت کے مختلف معنی دی درے سیدی آیا غلطترم اول معنی نغوارم استاسنا پدے تبلیغ باندے اجرن سکی سم مزدوری الا المودتا مگر محبت فل قربہ دغ پلوان سره دوجی د دوستین ما سره استاس ما سره دوستی او ملګرت یاره دته نہ زما دے خلوان تا غریبانہ نو تا تبدار تے تکلیف مور کاوے دم رہ تا ما سجن غالم نہ او الا المودتا مگر دوجے د دوستے نہ فل قربت قرابت دار زما سرا دیره تکلیف مور کاوے یاد ويمدا نہ غالم استاسنا پر تبلیغ باندھی اجن س کہ سم مزدوری الا المودتا مگر امداد کہ ما سرا فیل قربا د وږې درشته دارینه څه مطلب زما خلاف مکوي دومره او کېما سره چې زما خلاف مکوي دې کې را سره تاونه امداد خو کې عمل ګرځیا کنه یا نخواړم ستا سنا پدې مصلبه باندې سکه سم مزدوري الا المودته مگر محبت زما تاسو سره د وږې درشته دارینه ری نې زما دا مسلې توحید خیال وساته چې کوم مسلې تزکومه نه کومه څنګه دلته خو زموږ تاسو رشتہداري ده کنه نه دا غره اشتداري له خاصو ساتې زموږ تاسو رامینل زړه ته مسله بیانومه قرابتداري د نس دې کومه تاسو ما بیرته کوي نو دور هوګه کنه او سلاره ما معنا نه غوړم ستاسو نه پر تبلیغ باندې اجن سره کې إلا المودته مگر خواله ما محبت فل قربات خپلوان سلام یی نه روستو چې زما خپلوانی ناغيله خلافت او مشری ورکه مال مرکه وای خو غيله دا ما نه دي شیګانو را او د سینره پیغمبر کله د ویلي نه ځان لغختری او نه بل لغختي په با مسله باندې بلکې ماز مسله او د الله کتاب او د الله توحید بیان دا معنا کوم نشيغان کوي و اما يقترب اسوچ کي حسناته نيكي نجد له زياده کوم اغل رافي يا پاي کي حسنا اخلاص نوراني کي بوله سيوا کو ان الله بشكالا غفور غفورن بخون کي دې شكور قدردان دي ام يقولون بلک وې دي دروغ جوړ کړي دي افترا جوړ کړي دي, جو دي عل الله پاللا باندې کذبن دروغ فاي ان شاء الله پس کچلو غواړي الله يختم مزبوطياب را ولي علي قلب کا پزړستا پیغمبر ستل والله استقامت را ولي يا يختم مهر جباريت په قلب کا پزړستا چاته وي ا आकाश ته وي چاغه د الله د کتاب نو ورګردانيو لا لوي په دزړه بدلا مهر جباريت له غمنو او كمومن اغه منیبینو حق نا اللي ربان بادرلا دا مضبوطيا فتيرا ولم ويمه الله الباطل لرقي الله باطل ويحق الحق او ثابت حق بكلماته فوادو اخفلو سرا انه بشقد الله علیم فواده بذات الصدور فراجن سنو بانده وهو الذي الله ذاته يقبل التوبة چه قبله توبا عن عباده تبندگان اخفلنا اللا فتوبه استلبان ديقشاليه جسوک الله توبتیب شی در اخبر گناوونو مافیو غاری استغفار اللہ دیر خوش آلی گی وی آفو ماف کی عنی سیعاتی وی آفو عاف کی عنی سیعاتی در گناوونو وی علمو پوئیگا اللہ ما پاسو تفعلون چی کوای تاسو ویستجی باللزینا او قبلی بلن در اللہ او کسان آمنو چی مومن هندی در بلنه بلن قبلی یا یستجیبوا کفاعلو اللہ الله نمانا و یستجیب اللذین قبل الله دعا دعا کسانو امنو چہ مومناندی الله دا مومن سوال کتن ورزی اللہ دا مومنان سوالو اقامه ک قبلے ہک دنیا کے ولور نکی عمل الصالحات عمل کینیک و یزیدہم او اوزیات ورکی دیلا من فضلہی تہ مری ربانه خپلنا ول کافرونا او کافرن لہم دیرا پارا عذاب شدید عذاب سخت دی ول او بسط الله کچری فراخ کلو الله رزق ل عباده دی پارا د بندگانو لبقو فل ارضی د خامخاسر کشی بکلو دی پزماکه کی دانچه مساوات الله را ولی چټول د مال داران شي قطول مالداران شخه نظام به در هم برهم شي داسه غریبانه دي داغه مال ته مختاج دی آسه مالدار دي نا خدمت ته محتاج دي دا غریب د مالدار خدمت کی نه داغه کارو شو دله مزدوری ورکی نا کچره ټول له عال مال بیسار ورکولې او سرکچیو پیدا شي وو او کم ملکونو کې چې مال زیات ته دولت زیات ته د هغه سرکچړې را ده کم ملک کې غربت ته واللا کې یونه ځلولیکن رالی کې الله به قدرین پهانداز معیشه اغ چې غواړي ان او ب ش د الله به بعد په بندگانه خپلو خبررن خبردار دی بس ل دن کې بیا دلی د عقللی اووهوللهزی الله غذاې ی چې رالیې باران من بعد دما قتو په دغې نه چېناې د شوي خلک شروعو خوې رحمتته غ رحمت خپل کی کی نا آمامدي باران ن خلې باران شته نهناسا په الله باران روړږې وریا ج را خوي ک واګې را خوړشي وهولولی یو الحمید دغه الله کار ساز دی لی شوري ومن آیا بعضې د نهخدا الله نه خلکو سماواې په دا داسمانونهې وال عرضې دځم کوورې ومابدته في هما او آ چېخواکویر پهز دواړو کې من دا در زناورونا یا هر آسیزو چه حرکت که فیهی ما پا دی دوالو که اسمان زمکه کی نو چه حرکت که نو برا فرشتی ده حرکت که زمکه بانده انسان حرکت که و هوا دغا اللہ علا جمعهیم پرا جمعه که دور دی بانده ازایشاو کلچو غالی قدیر تا قتل رون و ما اسوابکم آغا چورسیگی تاست همین مصیبتین سم مصیبت فَبِمَا بما په دغې کا ثبت ای دی کوم چې کلی لاسو نوستاسو کې تلیف راي نه د انسان د امااردووج برازي و افو مافی کوئ کی ان کیر د ډیرګناونو بیرګناونو الله ماف کې بیر مااف کې او په لکو سزاور کې وما انتمم نه به تاسو ب مجززي نه الله له رافل رض پهمک کې و معم نو ستا دپاره مندون الله تواد اللانا من ولی نسوک دوست والا نسیر انا سوک امدادی بیا دلیل اقلی ومن آیات حل جوار بازی دن خود اللانا اکشتی دروانا فی البحر دریاب که کل آلام پشاند غرونو در غرون پشاندیو بدا سی خندکون اغروانی او کشتی روانی پا غل غر کیگی نا علی دار چاکار ده دا زمان ایشا کچر غواری اسکن ریحا نه او دری هوا په زل نه نشی به کشت رووا کې د ولاړهاع وری په مخه دریا په شاره دریا په مخده دریا دوو دا د پاسه به کشتتیدرږي کاله او دری نفی ذلكکه به شک پهديدللو کېله آیایا تنخه مخانشانانی دي لکل سبین شور د حو صبر کوون کې شکر ګزار او یو یا به حاله کېدي بما پاغسو بما پاغ آمالو کسبو چکلی دی ويافو مافی بور کیان کسی دردیرو ويالم اللذین اوچی اقنو ساتیا کسان اجادلونا چجا گل کی في آیاتنا پاک مرزمن کی ما لهم نبی دیر پارا من محیز زیده پنا فما اوتیتم پس آچ در قلشه تاستامن شئین سسیدو فما تاو الحیات الدنیا ندا سکا اما عند الله او اچل سر دي خيره ور دي وافقا باقي باد کې دن کې دي للذين ده پاره د کسانو امنو چې قنه کول دي وال ربهم ا پرخ پر باندې توکلون زان سپاري والذين کسان يجتنبونه چې زنبوج کې کبایر اسم دلوي گنا ورونه والفواحشه او د وړو گنا ورونه نه عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ په ګنااونو کې لرونکي کی نشتا تولکبه يردی تولویری فوا حشا مان نہ اغوا وسواس اغوا وسواس چې جوړت او ماخه کې صورت کې منګ د هغه کمدن دنه وضاحت کړو صورت النساء کې آلته وضاحت تیر شو چا لوی ګنااونا چې بازوی قران کې د واید راغلی باځه حدیث کراغلی خو فقارش کړي بیر ازي په دې وجه باندې د کبایر ګنا نه مورات ټولي ګناول لري از صغیر چې کم دي صغیر د دکې نه موراد یا وسواستي یا دنیا داغنه تکالیف دي ویزاما غضب او کله چې غوسه شیدې هم يغفيرو نه بخنه کوي والذینا کسان استجابو چې قبل کرده ده حکم لرب بهم در خپل واقام صلاة درسکی من وامرهم او کار ده دی شورا بینهم پا اخفل مینس کی وی بی شورا بینهم پا مشوری سرا پا اخفل مینس کی وی بی کار کوي ناغیر پار شورا که او شورا در دین اسلام علوه حکم دی دنیا په کار کې مشوره پا کار, مشور کار ده لیکن د دین پر کار کومه مشوره پر کار ده اود شورا فائدې چې کم نهغه زیاتې وي ما د اغه من رزقناهم چې ورکړم موږ دې تايون فقون خرج کوي پر ارضه الله کې او حضرت عمر زلالو شورا د پار کسانه غشتو او بکر دیکر رجلانو شورا وا دارنګ د دا نورم وا او شورا کې اغه کساني چ اهل رائے والائی اهل حق والائی خبر کہ په مقصد رسیدی شي صحیح مشوره هغه ور کول شي نو هغه توي اهل رائے والعقد چا را صحیح د خبري جوګوي نغي شورا کې هغه په کارو ومم ما ده ما رزقناهم چور کلم دي خرج کې فلارد الله کي والذين کسان اذا صاحبهم البغي کله چور شيږي هم ینتصرون ندیم داد کی دیوبل دیوبل امداد کی, کی او اغا زیاده دفقی و جزاو سیعتن سزاده بده سیعتن سزاور کولی مثلها برا برداغی فمن عفا چاچه ما فیوکرا واصلها درست کامل فاجره با لردو قال اللہ فاللہ بند دا اناو بیشک داغ اللہ لا يحب الظالمین نققی ظالمان و لمن انتصرا او آسو چې په لواخ بعد از ظلم هي پس د ظلم خپلنا پس د مظلومیت خپلنا فاولائک پسدا کسان ما عليهم نوې پدی باندي من سبیل سګنا سب انما السبيلو بشک ګنا عللذینا پاکسان باندره یظلمون الناس اچ ظلم کی خلک و او زیاتې کی فلاردې پدماکه کی سرکشی کی پدماکه کی بغیل حق او پناهګ باندي نوه گناه پا غیره اولائی که دا کسان لهم دیر پارا عذابن علیم عذاب در دی ده ولمن صبر او دا پار دا چا چې صبر روکو وغفرا مافی فی اکرلا این نزالکا بشکده کار لمن عظم الامور خامخواده چطو کارونه نده ومان زلیل الله و سوک چه بیلار کیا اللہ فما لونو نبی دا غد پارا من ولین سوک دوست من بعدی پست دینا چا اللہ پلار کی؟ و ترز الظالمین یعنی الله سوف بلارکی نوی داغه د دا پاره سوف ناصر نوی داغه د پاره سر کولی یا دوستو من بعد هی رسول دینه چې الله بلارکی له سوف شته چې بلارکی و ترز الظالمین تبوینه ظالمان لمما راول عذاب ارکل چویني عذاب یقولون وای بدی هل الامر الدین آیاشت دی واپس ایتامن سبیل سکه و ترام تبوینی دیار رزونا چوناندی که گی با علیها دا غورتا خاشعینا یرکون که بایی منز زلی دواجه ده خوارینا دواجه ده زلتنا ینزرونا گوری با دی من طرف خفی و نظر معمولی سر خفی سپکو معمولی سر و قال اللزینا او با یا کسان آمنو چه مومنندی داکو فارو د دا شرمندگید و جحکت بگوری نمومنان بووی وقال اللذینا بوی مومن آکسان چه مومنان دي ان الخاسرین اللذینا بشک تاوانین آکسان دی خاسرو چه تاوانی کرو انفظم زنن خپل و احلیهم تبرخ پل یوم القیام پر دقامت اللہ خبردار ان الظالمین بشک ایمان فی عذاب مقیم فعذاب همیشه کی بی و کان لهم او نبی دیل پارا من اولیاس و دوستان ین سرون او هم چې امدادو کړې دي من دون الا سیوا د الله نه وا مایذ ل لله او سکی بلار کی الله فمالهونه بدره پارا من سبیل سو کلر خون کی قبل کی حکم لربکم درخ پر من قبل ایات یومن مخ کی درات نو دا غرزینن لمرد دلو چې نو واپس یې را من الله د الله نه چلنه واپس کی و سوچته ځای واپس مالکم نبا استاد پارا من مل جاین زیر پنا یوم ایدن پا دارت باندی و مالکم نبا استاد پارا من نکیر سکسم انکار انکار بنی ان انبا قبلیگی و ان ارزو پس کچردیمه خوارو فمان سلناکا پس نیله کیلئے منغا تو الیم پذیبان حفیظا ساتون کے تردید اعمال نگرانسو ساتون کے محافظ تب ماصلا کوا او دی عمل دی دی شر پوش ان علیک انشتر پتہ باند الا البلاغ مگر رسول لکھارا و انا بیشک منغا اذا ذقنا الانسان کله چور په انسان ته من نا دخل طرف نه رحمتاً خوشحالی فرحا بها ندی خوشحالی شپاغی و انتو سیبهم او کچر ارسی کی دیتا سیتن ستکلیف سی بما پاس و قدمت ایدیهم چلی گلی لاسن ردی فا الانسان بشک انسان کفور خامخانا شکر دی وز بیاد دعور توحید و مضمون توحید آئی آدکی للہ خاص الله لرا ملک السماوات با شید آسمان والارض او مګړه یا خلقو پیدا کوي ما یشا هغه چوغوالي یه هبو ور کوي لم هيشا او چاته چوغوالي انسان لونه و يه هبو ور کوي لم هيشا او چاته چوغوالي الذكور الکان چار الکان ورکی چاله جنکه ور کوي اه حدیث کرا دي نبی لسلام فرمای باختور خزاګره چې اولی اما تاسو شي انجینیر او دا ده او زمانه جاهلیت کې با باور هغه و چې الګ به مخ کې زمانه جاهلیت والا او بیا زمان خلق کوم دارای جو چې الګ دا خوشالي بی. بو گیا. با او درد دوز دو ا دکلي بشورو وي تمبل بیکوري خاو ا چې جنې به و ناراحت کته ګوري ټو سټو سبو بو اوخ کې به سې دی اسوک باورکات لیم نشم مبارک ایله ها خفقان له بدل وی ها جنیشو ودا نو غیب خفقان نه بغاګ نه کو نبه پی علي چې راغستا نبه وت کټ سمو اګه غنیمه ونه بابه ورکو داسې چې کم نه نو شلول پچه کم دن نه نش داشون مت را پر یو تلو دا ولې پوی جهلو جهلیتو او لا داو پاکی لا جداو ته جو والا به شنو هغه ته به زونه خ در دا جینه انده کوم عجب داوای کنه باید دات در ملی نه ګوله رول له و یا جعل او یساو وجهم یا جوړه ور کی دیتا ذکرانن ناری نا وینا سا او جنکه ای چال دوا له نران او جنکه ای دوا له ور او گرزیم این شاو چالا چو غالی اقیماشن چالا دو ورکی نه ده دا کسی ندام دا اللہ تقسیم دا الله ویشتی او چالا پس ورکی په مذبان دا ورکی چالا زر ورکی چالا نورکی نه دا, دا الله کار ده خو با زیارتو نه اگی چالا ورکی نه ورکولی نه ورکی خون ورکولی نشی این او بشک دا اللہ علیم پود قدیر تا قتل رون که ده و ما کانل بشرین انرشان دیو بنیاتم اوی کله ما هول لاو چې خبرو کې الله غسر الا وحيان مگر په وحي سره دریت لکی د د وحیدین یو دا الا وحيان مگر چواچی زړه تاغه کې زړه وت کی واچی حکم راشي ذم او می ورا حجابن یا رسول پردینا د کادم علی السلام موسی علی السلام او ير سلام دریم او یرسلہ یارو لگی رسولن از تا دے فیوحیا بی ازنهی پس وحیو کی فوکم خفل آغا چرزیوی داغسی به اوکو جبریل امین براغی آوہی بے رول اللہ انہو بیشک دا اللہ علی اوچد شان والدے حکیم حاوندے حکمت دے وکذالک دا رنگی اوحینا وحی کرد منگ تا روحا دا قرآن من امرنا فوکم خفل حکم سرا قران ته روح ویل دے زکا روح د برن راغل دے نو الله ولا غزام د برن راولی گلا قران الله راولل ابدن دزمہ کی د خور نه دی نو الله ولا دزمہ کی نہ پیدا پهل ما كنتا نویت تدری ما كنتا تدری تن پهیدي مل کتاب او سر کتاب ول ایمان او سر ایمان تا پته نو چې کتاب او ایمان څه شی دی پدی پتن پیدلې ولاکن جاننا هو لیکن او ګرځو مونږ دا قران نور نوران رناي نه هدي چې لار خو یې مونږه به پدې سره منشاء او چاته چوغالو من عبادنا تبنگان اخبرنا علي پیغمبر آتا ته پتن وا د ایمان نو د قران په جمعله درکړل قران په ځکه پیغمبر ته نه بود کلمې شو کی قران ورکړی شي نبی علیہ الصلات والسلام مکی ژوند کی 13 سال و ديار لس کال مکی ژوند و په دې 10 سال خولو د سوره العلق نه جشورو شي د جسمر راغلو مکه کې نغې بیان کړو مکی ژوند کې چې سمره داغه داغه تعلیمي ورکړو داغه داوته او چې قران نو نظر شي به نه بیان نو کړنه او بغاری خیرہ کی بیعبادت د الله کو دیوٹی نو ورکوشی بیلا تدیو جوان دی او حدیثوں چی نبی علیہ السلام فرمائی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن ام نماجی نقل کر لی نداغیم اطلب داری چی منگا ایمان زدکم و جمل او تفصیلی ایمان منگا دا پا قرآن کې بیعز در صحابه اکرام و تفصیلی قرآن کې بیا ایمان زدکر کر لی دی. او مجمله بلکې فرنابرعلو کلمه به وي بی او ایمان به ورو ده نو چې کنه غی قران ته نږدې او ایمان یې پخاو د ایمان پخېدل په قران باندې دی د نه بغیر ایمان هیڅ شی نه ایمان څه دی قران یو تلین وردی قران د ځان نږدېتی او کې سیمانه ایمان د مضبوطیاره پر الله قران را لګلو بل کتاب یې او دا به تر قیامت پوري سو چه قرآن وی او زدکی و پڑه که قرآن دی ده ایمان مضبوط دی ایمان والد چې چه قرآن تن نیدی که ایمان نیش تره الله اللہ وی تا تا پتن واتن پویدلی چې کتاب او ایمان سشیره پر قران قرآن پوید بانه منگ تا لرنائی در کرلا ستارکی اغنوارات منگ داخل کرو او تفصیلات د ایمان تا تراغ للا و اینکا او بازی قرآن اسی یا سیوی درگی گردو بس که تلاوت تو کن ام خر او کودنو کن ام خر بعد دی دومر دی که صرف تلاوت د دپاره بس مقرد کل نور فقران که ستا طول زندگی دا ستا طول دنیا قانون پا دیکی ری ستا دا اعمال او ستا دا اخلاق او ستا دا عقیدی ستا دا معاملات او د لیک سلیک او د ارس معاملات غم و خادی پا دی قران باندر این حسار پا قران یا سره نوې اپ قرآن ته کینینه انا قرآن زکۍ نه هغه س پ دین باندې او هغه ته معلومت سری و انکا بشکاتو ل تہدی خامخا دعوت ورکې ل تہدی خامخا تداوت ورکې لا لا رنیږي سرات الله الذی لا ذاک الله له داغه قبضکری ماغس فی السماواتی اس آسمان نکي دي و مافل ارض وا عجبه ماكري علا قبردار ال الله ده الله تا تصير الامور واپس کي بهات ال کارونا سوره الزخرف دا سوره په نزول کې درش پيتا پس تمخ کې سوره نه نازل شي ويري پس د سوره شوران دا صورت داوا دي سوره کې ما شبهات سهلا بيان دی صورت کېمه درې شات بیان مخې صورتت سروت او تعلقق ماخې صورتت کې درې شوبحات بایانو شو د مشرقینو نه په دی سرت کېد شوبهاتې بیان ولو ځکه دا صورتې دی صورت پس یو ایره وړو دو ماخې صورتت کې دلیل اقلی بیانو شو د په دی صورتت کې رد د شفاات قاهري بیانو چې الله سره د زوره شفارسی نیشتره زک دا صورت دی صورت پس یاو زیر آورو یا مخی صورت که مسئله دا توحید بیان شوا سوزایا نپدی صورت که دا مشرق دلیل بیانه دی صورت که دا مشرقا دلیل بیانهو زک دا صورت دی صورت پس یاو زیر آورو صورت پا صورت که دریش و در مشرکین و او در مشرکانو دا غیر دلیل ذکرکی او رد در شفاعت قهری او پاول کی عظمت در قرآن کریم دی ترکی سرا صورت روان دی او تقریف دنیوی پواقی دا قوم در فرعون چه قوم در فرعون در اللہ دا کتاب دالار دین نما خلوله و داقی انجام سشو او بشارت ترکی مومنانو تا او یه رد عذابو او پاخر کی تسلی پیغمبر تا بسم الله الرحمن الرحیم سورت کی چکم ده مشکلی ناغه بواییو مختصر آنور ترجمه بکوزه که سباق زیاد تی نو ندیو جن لگوار منگزو <تصفح> و بداسی نو مو خود دیر زور لگو فهو ترتب با نراروانو خود تهم لاسهي چه بس پاکی کی گنا نده دي وجه نمنگ دا باقی سبقو مشکل زي بوایو او محت... توجيحات که گنه نو مختصر با پاکی کو آنور مانا با کچه سبقو رسي گه جه که دلیر بسم الله الرحمن الرحيم حامیم وال کتاب المبین و دا کتاب گوا ده چه کارا بایان شوه ان بے شک منگا جہان لہ قران قران اللہ صلی اللہ علیہ عربی ان په عربی جبکی لعلکم تفلون دیره په را چې تاسو پوه شئ و انه بے شک د قران په یوم الکتابی فاعسل د کتابونو کې دی ان لوح محفوظ کې لري لدينا من سرا لعلین او چتشان والره حکیم حکمت والره ودښتره حکمتنا اف نظر بو آیا والو منگا تاسو نا ان کمز زکرا ستا سنا در قرآن صفان پالو لسرا و تا سنای لرکو ان کونتم قومن مسرفین ان کونتم پا دی وجبان دی قومن قومن مسرفین چه تا سی ها کم زیادی کون کیه دا دی وجبان بای منگ ستا سنا علو چه تا کمرسلنا او سمر لګل د منګه من نبیین پ غمبران نفل اوولین فنو کې وما یادتی هم د راغلیدي تا من نبیین وپې غمبر اللهکانو مګدي به پاغ پورې ی ستااجون ټوکې کوون کې په اهله ک نه په حال منګه اش د منم یا سخهدي ن بین پهطاقت کې او مذاات ی شویددي ممسله اوولین قینمبرنو کچر تپوس کردینا، من خلق السماواتی، چا پیدا کردی اسمانونا، والا اردا از مکی، لیقولننا خام خواب بوایدی، خلقهن العزیز العلیم، اگا الله چې پیدا کردی دا، اگا الله چې زوره وردی پودی پار سباندی، الازی تنویر علی الدلیلو، اللہ از ذات جالا چی کردونی دا لکم الارضا، ساد پار از مکا محدن فرش، وجال لکم، دوستاپه فيها په ک س بلاً ال لاري لاكم تحتدون ديپه چې تعسو وال او اغا نزلا راليي من السما دبارنا معن باران وال الذي الله غذاتي نزلا چې راليي من السما دبارنا معن باران بقدر پندازا ف شنا پاد کو من ببي پاغ سره ذالکۃ تخرجون دا کسرخ کې بشید قبرونه دلی بیانو دلی بیان کو او قیامت پاغي باندې تفریق وو الذی الاغزات خلق الازواج پیدا کړل جوړې په لہا ټوله او جال لکم گردل استاره پاړه من الفلکې تکشتون والانام سارونه ماسو ترکبون ایश्वर لکه وتاس پاغي لتاستو دغه پاړه چې برابر شه تاسو علا ظهوره په شاګان داږي ثم تذکروا بیاات کے تاسو نعمت سان دار خپل اذاستمے تم کلاچ پورے شیتاسو برابر کینے تاسو علیہ پاک اسور لے باندې وتقول وے سبحان الذی پاک ذات اللہ لنا هذا کتابی کڑی دی منگل دا ساروی یادا سوور لے کیشته جازونا موټرے لارے ارث پکرا لے و ما او نه ی منږې للا طاقت لرون کی دک بهک راټینګی چې کله ته را ډوشې ک بیاس چلی بیا د راټینګې دووي الله ږد نو را ټګ الله ته منګه بچکې پهې نه به ش منګه اللاه بناه ختهله منقالو مخاپس کېدون کې و او دا دوه ولی ووایه یو خدا دی چې تکبر ختم ځکه سړی پهوری کنی که نه نا اړ او ځای خپل سوړلې د خپل مناسبو هغه تکبوري که خړېواله په سوړ قربان نکینی نه چې پیاده سو کروانن اصل لته وي که خواږه سوله تور کیه افاشه کړه تکبر پکې او کدا غنه سیکل والے لکبره نه سیکل والے لا تبه کې پیې یې کې ناشته نا غلا جو په مخ یې غسنه نه واړه ګور نه دغه ګور جو درز دروزي نا کې لا تکبوري چې سیکل والله خمه خل وړشي نا لکه طرې خواه نه ډډکهې داغه زیات تکور دی. موټر سیکل وواله چېناغ ک د سیکل واه تب زیات دی آ طب بهسالوزی داسې. نا هغه ناستې او نهخوا نهې خوارج بس سیکل والله غ لاتهسب ز ووي ببد بهته وي لار د بندړه کاچ لار دی په پخه با روانې د موټر سیکل وولکه دغ د تکبرډې موټر والله نا خو بیا را شکه ګور خو جوړې بس هغه موټر سیکل او دا ټانګي مانګي دا خو چا وې دا وې نه دا سړک زماره نه ای په کې داسي آی اور دې ور و موږ سره یوړ موږ وا زمو استاد محترم و درس لته پنځه پلو دایاب ولځه تا نشته لار کې وسما خل لال یې راخنو سره نازکندر کوزی دمه دا دا یو سوار چکم دې کنه هر یو نو هغه د خپل اندازې ابیا داسره فسګاړه والے لارې والے لا نه هغه خوې چې د موټری چې د ډډې تا خو لاړې دا ټول اروکي خپل اندازې مره تکبوري نو چې دا دوا ته وې نو تکبر ختم شي تاکي باید چې کم ده ناراضه وجعلو له اديکرزي الله لرح من عباده نه ایباننا د متصرفانا جوزو اسداران الله سره نه متصرف صرف چې کم نهه ګړي ان انسانه ب شې انسان ل کفور مبین کا مخان عاشهکاره دی ام تخضانیلی دي, دي مما دغ چانا خلکو چې پیدا کوي بناتن لړه او صف کوم غړې تاسو بال البنین پهظمنو ذاب شرا او کله چې خبر ووررکی شي ه دوهم یو ت بما پاس او زرببه چې بیان شوي لرحمان بیا يعنی یا لرححمن د پار د میرهبانبات چا مسن مثال کې. ذل وجهه وګور دې مخ دا غوماس ودن تک تورا او هو کزویم او دې ډکی د غمنه مخ تیر شو چې وړه پیدا شوه نه بس بیا اپړ ګرځیدو زمانه جهللیت کې دې بیردلیو شویرا نه الله ویماله ثابت وای او ځان نه بد غنه اميون شاو آیا اوس کوچ په لشي فلحلیت په کالو کې چې داري خیس نیمګړې ده کالو زنانہ کالی کوم نه خیس پوره کیږي لتاسمالا غن موږ له مخلوت څخه نن ثابته وای او هو او د فی الخصام و وخت د جګړه کې غیر مبین او هو او دا خذا ضمیر مذکر د خوراجه مؤنثه وهو او دا خذا فی الخصام و وخت د جګړه کې غیر مبین نشخکارک ول خپل مقصد لکه چې کو لري لس قاون سره د غراشی ان چې کماسیله خزی اتابدار لکه چې قاون په لګونت دغه کنه بس دغلی اکه ما در جګی ناده مارنه <laughs> وهفللښې سامي او په وخت د جاګه کې غرم موبین نخکاره خپل مقصد لره خامووج شي اوغلی کینې وروو بیا دغو کې خو غ وختې غلو شي دا راسیې ورتابدارې ښځې دا دبنا کې خللا کې والله د دغې کارو وجهالل ملا قتللهځ نه بیاوی وي خاونې وااخو دااد په کنیکن نه دا خواغ کې ځ توپ په کېجال ملا او دی گرزولی دی فرشتون هغه کسان هم چې دی عباد الرحمن بندگان دا میره بان بادشاد این اصال لنا و آقا خلق مشرکان اللالا فرشتی لنا ثابتی وزیعت ایکی اشای دو آیدی حاضرشی شو خلقا هم پیدهش دادی تا ستوکتبو در چی لکن منگا شهادت هم دا بیان دادی ویسالون تا پس پک ولی شیر دینا وز داول شو بی داقی جوابو. زکه هغه ویلو چې کچره دې کار باندې الله خپوینه منګوي منه کړو دا مون ولنايبان ثابتو نا زولې ثابتو الله پدې خوشاله دي یا کوم د ځان حلال او حرام جوړو الله پدې خوشاله او قال ویدی لو شعر رحمانو کچری د مېرب غوخته وی الله غوخته وی مېربانه بادشاه مآبد ناو منګبې باد ناو کړې ردی داغی جواب مالاهم نشتر دی سرا بزالکا پدی باندی من علمن سر دلیل انهم نردی اللہ ایخ رسون مگرٹ کلیان ام آتیناهم آیا ورکل منگ دیتا کتابا نسر کتاب من قبلیم اخردینا فهم پزدی بیه پاگی سرا مستمسکون دلیل نیون کری دی سرا راقین پیش دلیل پیشکی وصر کتاب دیسو بل قالو بل کیوائی دی انا بیشک منگا وجدنا مندلی دی منگا آبا انا مشران خفل على امته په یو طریقه باندې په یو دین باندې په یو لار باندې وا ان بشکم على اثارهم فقدمون ردیبانه مختدون روان يو يا بتالیمات ردیبانه مختدون لار مندن کیو وکذالک دارن کې مارسن نذراله ګلمګه من قبل کا مستانا فی قريهین پیشو کلکی من نذیرن شوکیا ور کون کی الا قال مترفوا ګ مشرانو دغې یا بد معشانو دغې سیویل ان نه به ش منګه وجه نه منندلیدي او انا مشرران خپل اوله اومتین په یو تری قوبان لې او ان نه به ش منله آاره په طرقو غې بانډې دا چې کاله خپله به پهې تااقت د جس پهې نه نه د کلي مشررانو پسې بللهله او ګوره را ش تو ګوره و مسلی دي او دا او سم د کې فله او پیغمبر غمبر اولو جيته کوم اگر کاررن تاستا به اه دا غه مما دغل سنا ووجم چې تاسو منند دي علی پاغې آببا کوم مشرران خل ک هغه ته غور کار رویم غور تېو خ نهبي قالو اوویغی ان نه به بما ب مسائلنا ارسلتم ممسائلونه اورسللتم چې تاسو را لږلیشيوي بهی دغنا کا فر منکوري منګ فانتهقام نه می نه هم په بدلوته داغینا پانځور پسوګو راکی فکانا سرنګ شو عاقبۃ المكذبین انجام د دا درو جن کوونکو د الله د توحید زرا او لای انجامې سچو ته ببرباد وي وایس قال ابراهیم مشرکین ویلو چې موږا سکون د طریقې ابراهیم علی السلام دا نه الله دې چې ویچو ګورې مشرکینو ستا شنو کوي ابراهیم علی السلام په دې مسئله لګل شو تاسو درو غو چې موږ د دا غتابداریو ویس قال ابراهیمو پکم وقی چو ابراهیم علیہ السلام لیه بیه پلار پلتا وقومی قنخ پلتا اِننی بیشکدو براعون ویزار ما مَمَّ مما دعا چاناتا بدون چه تاسی بات کوئی اِلَّا الَّذِي مَگر آغزاد فَتْوَرَنِي چُزِي پیدا کڑی ما فَإِنَّهُ بیشکدو غاللہ سیهدین اشتقامت را کردی ما وجه لها ګزو لردي لعات کامتتن باقیتن ونا پې شو فیااق به په او لاغه کې س او دغهېبراhimمه السلام چې کو مسله کولووه داغه نروتو دغه اولات بیا راغل غیم ده کللووه لا الله هم يیر جوون د چې دا, دا, دا واپس شي دبيدي نه بل متاتو بلک سامان کله منګه اولادي کسانو ته به هم مشرران رديته حَتَّى تَرَى نُورَ جَاهَمَ الْحَقُّ صِرَاجَ دِيتَ حَ وَرَسُولًا مُبِينًا أَبِي غَم بَر خَارَا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ أَرَكَلا صِرَاجَ دِيتَ حَق قَالُوا يَا هَذَا سِحْرٌ دَخُ جَادُ دِ وَإِنَّ بَشَكَمُ نَغَا بِهِر دِ مَسَلِينَا كَافِرُونَ مُنْكِرِيُو وَقَالُوا وَيَدِ لَوْلَا أُنْزِلَ وَلِنِشْرَ عَلَيْهِ قَلِي هَذَا الْقُرْآنُ دَ قُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ دو خَارِيُو نَدِي عَزِيم لُو يِ مکاؤ طائف دا قران پاغي بن ولن چرالے گلے اللہ دا گے جواب پی اھم یقسمون ایدی تقسیم رحمت ربک اور رحمت درفتا دا خدا اللہ رحمت دے ا تقسیم ادا کر چھدی پیغمبر ل دا ور کرڑے نہ نومن قسمنا تقسیم کر دے بینام پمے دی کی معیشت ہوم ا في ددی دنیا یا معیشت هم اسباب دروزے في حیات دنیا و دنیا الدنيا كي اللاو يوم شاله يوم بل شاله يوم كيسا مرزق پا يوم طريقة كالبا بل اللي دغا تقسيم ما کرد ري داولي تقسيم وي ورفانا منگا بعض هم باي پا دي فوق بعضين ده پاس ده بعضو درجاتين پا درجو كي لية تخيزا ده دير پاچ جور كي بعض هم باي پا دي كي بعضا ده بعضو یا آتابدار یا خزمتگار رحمد رحمت فستا خیررن خوره دی منما دا سنا جمعما او اون چې دی جمع کوئ لا او کچې نووي ی کوونناسا چې شی به خلک اومهواتن ټولی یوله جاعللله خاامخه ګز ل به منګه ل من دپار دچا یا فروچین کار کې بیر رحمن د میروبان با چا نه ل بتهیم سقفن داغېڅخوف لی بویوتیم ده دا کورون داغی سو قفن چتنا من فیض و تین دسپینو وما آر جاو آغا اندر پای علیه ها چپاگی دی برخیجی اللہی کچر کراحت دا دی خبر نوی چی مسلمان بدی کافر مشرک تخپشی دا کراحت یرنوی نما بدی کفار اللہ دا کورون و اندر پای دا سرو در کلو و لی بویوتیم آر دا کورون داغی ابوابن دروازی سر و سُرُرًا او تَخْتُنا یعنی کټونا الیه چې باغې باندې یتکهونه دي تکې لګي و زُخْرُفًا یعنی و اته نه هم زُخْرُفًا نور سروس پینبه ممدا ول ورکلو او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله سره کچه د دی دنیا د ماشې د وزرمه قیمت وې د کفاره ته به یو ګټو وبم نه ورکلو دمر الله تعالی دنیا سروس پینچ کمنه سپکټ دور الله سری قیمت نشته الله په دې او جباندې دی ما دی لا د نړۍ ورکړې وا ان کول ذالیکا انره دا ټول لم مع متال حیات الدنیا مگر سکال جون دا دنیا دا والاخرت او اخرت ان دربک په نس دربستا باندي له متقین نه پان نه فرض ګارانو ده و مې عاشو و مې عاشو چا چا ځانلون و مې عاشو چا چا ځانلون ذکر الرحمنی ده کتاب ها ده میره بانه بادشانه عشای عشو پا مانا قصدن او عشای عشو پا مانا ده شمکور که دو شمکور چه ساله سترگی غدی غدیخ و شمکور غندشی او عشای عشو پا مانا ده زان قصدن لونکولو چې زان بلکل قصدن لونکی حضر شیخ القرآن ولانا حافظ ولسیس فرمائل حضر پنج و سرو چندت لو نا نا وی یو پیر ها در شیخ د پنځ پیر اسملګری و سره چې دتلو نډابې کیناستو درې لګاړي ندی وی ټیکټ راوالې چې ورکو وی یو مارګر وې هغه چې زه کو ټیکټ نه ور نه شیخ القرآن کی آخلو کی و ته چې سړې شرمل مکه و ځن تکي خلکو کې شرمه مونګه هو پیسې ټیکټ درو بس لراخاتې ویتا سمان اخلاصې ما ته او بابو خبرې کې کتابه کوي وی شیخ ته غلی شو زباستیک چې بابو راغی خپل نوید زانډون کو داسي سترګې پټې کړې بابو لا نه په هغه ځاسه زان ورو غردو یا بابو ته چړوندې مې دې ویچاو کنه مې نمازونه خو ګاډي کې به پیسې نه غستې مې وزنه غده کې کینہ پسې ټم کینولا نه وته یړوندې ویو کنه نه هم ته ګورینې یا قرآن اقیم یا یا راخو ته چل درځي نظام قصدن لون کی او یا چه کم ده شمکور شی وینی نسو گوله روغی خوصوینی نا نالاوی زمار کتاب نظام لون کو قصدن نقیز لاؤ مقرب کو در پارا شیطان شیطان فهوا پس در شیطان لاؤ در پارا قرین ملگرده و این نام بشکده لیا سود دونه هم خام خام انکی خلق ان, ان سبیلی دنی غلاله نا و یا سبونه گمانکی دی ان هم محتدون چې دې غني په لې غلار باندې لار مندون کي حتی تر دې پرې زاجا نه کلا چې راشمنګتا قال وايي بده ياله تا هي افسوس ته بينې په منځ ما کي وبين کا په منځ تا کي بادل مشرقينې فاصله د مشرقو دومره بیاړتوي دا عملنامه چې کلو یا الله چې د مشرق د مغرب فاصله وي او چې دا عملنامه مال نه را کړشي فبیسل قرين پدینا کار ملګره دي ولينفعكم اليوما پیدا بدنکی تاستا ننوزی ایس باغ وقی زوالامتم چی زلم کلی تاسو انکم بشکتاسو فیل عذابی پا عذاب کی مشترکون یو زیبی افانتایتو تس میو سممه او عزرول شکنو تا او تاہدل عمیاء یا لار خوری چلندو تا و من کانا فی زلال مبین و گمرہ اخکار کی فا امان از حبن نا پس کچر بوز منگا تا بوز منگا بکاتا ف به ش منګه تاوفات کومونګه او د دنیا نه لبوزو په ان مِنْهُمْ به ش منګه م نه هم من هم د دینا منطقیمون بد لاغستتون کې یو اجون کېولمه ذابرکلی شو او ک تا او فات کو نوستانروتون له منږهذابر کوول شو او نوین نهقل لی یا اوی منهغ